ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليكم اجمعين ثم ما بعد حوالنك يا عوزيشني الله господар svih światova onako kako njemu priliči on ima uzvišena svojstva i preliepa imena I zbog toga je jedino istinsko obožanstvo koje je zaslužio da se obožava. Poslao je Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa uputom i istinskom vjerom da je uzdigne iznad svih ostalih vjera, pravaca i ideologija, makar to bilo mrsko nevjernicima i mnogobožcima. I zbog toga neka su najlepši blagosovi i od uzvišenog Allaha na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu Ahlul Bejt, na sve njegove ashaabe, a posebno četvoricu pravednih alifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, i na sve sedbenike njegovog sunnata i puti do sunnjeg dana. Amin, amin, amin. Poštovani vjernici, uvažena braćo, uzvišeni Allah Žešanuhu na početku sure El Beqare spominje tri kategorije ljudi iz kojih ili nijedan čovjek na zemaljskoj kugli ne može izaći iz jedne od te tri kategorije. Dakle, svako od nas pripada jednoj od te tri kategorije. Naravno, prva kategorija je kategorija pozitivnih ljudi, pravih ljudi. Allahu Žešanuhu dragih robova, to su vjernici, to su bogobojazni, to su mu'mini. Nakon toga je Allah subhanahu wa ta ta'ala spomenuo kategoriju nevjernika i na kraju spomenje kategoriju munafika a mi ćemo se ovdje, inša Allahu Teala, zadržati kod svojstava onih koji su najboliji, najudabraniji, onih koji su Allahu Subhanehu Teala dragi i zato su spomenuti na prvom, na prvom mjestu jer oni zaslužuju to mjesto i to to takvo rangiranje. Uzvišeni Allah Žešanu ih opisuje i spominje njihova svojstva kroz pet ajeta i naravno ta, ta svojstva su svima nama poznata, međutim, nikada nije na odmet da se podsjećamo jer vjera je podsjećanje kao što kaže uzvišeni Allah jalla wa ala i ti opominji, a naravno opomena ne koristi svijima. Svi slušaju istinu, međutim opomenu i korist uzimaju oni čija su srca najčistija i oni čija su srca najspremnija da uzmu dakle, opomenu, a to su svakako vjernici. Uzvišeni Allah Jalla wa Ala kaže Elif la mim 28 sura je uzvišeni Allah Jalla wa Ala započeo na ovaj način u svojoj, u svojoj knjizi Sa određenim harfovima Učenjaci su puno raspravljali i spominjali šta znače ova slova Takozvane kuranske kratice Da li imaju uh, ove kratice neko svoje značenje Puno ima mišljenja, a najispravnije je, a Allah je, najbolje zna da ove kratice nemaju značenje svoje. Nemaju značenje jer je to naziv slova. Isto kao kada bi neko primjera radi kod nas, u bosanskom jeziku započeo svoj govor sa spominjući nekoliko slova A, B, C i tako dalje. E to je, dakle, tako na arapskom jeziku da kažeš Elif, Lam, Mim ili ha, Mim ili Qaf, Saad i tako dalje. Međutim, u Kur'anu ništa nije slučajno i besmisleno spomenuto, pa iako ove kratice nemaju značenje, one imaju svoju poruku. I one su u stvari svoje vrstna muadjiza, nadprirodno djelo, djelo koje prevazilazi ovo svjetske zakonitosti U ovom svemiru pa uzvišeni Allah jalla ve poručuje. Arapi ma prije svega. A nakon toga i drugim ljudima, ovi vi Arapi koji se dičite da ste dostigli vrhunac u rječitosti i pismenosti i pjesništvu i književnošću. I književnosti. Vi koji e, sastavljate na desetine hiljada stihova samo u jednoj kasidi evo mi vam objavljujemo knjigu koja je na vašem jeziku koja je sastavljena od slova vaše jezika kao što su elif, lam, mim ha, qav, saad tako dalje međutim i pored toga što su ovo vaša slova i pored toga što je ovo vaš jezik i pored toga što ga dobro poznajete nikada ne možete sastaviti napraviti nešto slično Kur'an, Allahu akbar i zato kako kaže kažu učenjaci vidjećete. Svaka sura koja je započeta na ovaj način, ovim kraticama, odmah poslije njih uzvišeni Allah, dželjavu ala, spominje Kur'an. Spominje knjigu. Što znači da tim uzvišeni Allah dokazuje i ovaj upozorava na sili, u, ističe nadnaravno svoje knjige. Vali kel kitabu la rajb. To je knjiga nema sumnje. Ili la rajbe fihi nema sumnje u njoj. Nema sumnje da je ona Allah od Allaha dželle i da je ona Allahu subhanahu wa ta taala govori. Zamislite samo ovaj momenat. Kada primjer radi dođe neki ugledan, učen, sposoban, ovaj čovjek, svi ljudi čekaju šta će on da progovori, šta će da kaže i naravno treba ispoštovati one koji znaju i one koji imaju dakle ovaj korisno, korisno znanje. Među šta god ko da kaže od ljudi to je to je manjkavo. To je puno propusta, jer svaki čovjek je stvoren, a ono što je stvoren, ono je puno manjkavosti. Zamislite kakvo poštovanje trebaju ljudi imati prema govoru gospodara svih svjetova. To meleki najbolje znaju da poštuju. Kako stoji u hadisima Rasulullah s.a.v. kada Allah želešanuhu hoće da progovori meleke obuzme besvijest ili nesvijest iz poštovanja i veličine prema Allahovom dželjavu ala govoru. Pa prvi ko podigne glavu bude Džibril, a.s. pa mu uzvišen i Allah ono što mu kaže ono što žedi da mu kaže. I zato je najveća muadjiza i najveći dokaz koji je da od Muhammedu s.a.v. Kur'an. To je veća muadjiza i od Salihove muadjize. Kome je deva izašla istine i od Isaove muadžize koji je oživljavao mrtve. Muadžiza Resulullah s.a.v. to je Kur'an je vječna do sudnjeg dana. Vječna i traje do sudnjeg dana. I evo je ona pred nama. Nalazi se kod nas i mi neprestano crpimo argumente i dokaze i snagu i energiju i znanje iz ove Allahove djelašanuhu muadžize. La ribe Nema sumnje da je to knjiga od uzvišenog Allaha subhanahu da je on gelalu ala progovorio, progovorio dakle ovaj Kur'anom cijelim govorom koji se nalazi između dvije stranice mushafa od Al-Fatihe do sure Nas uzvišeni Allah gelalu je progovorio i melek Djibril je dakle čuo. Ono što je posebno važno jeste da je Allahov govor kod nas autentičan Zamislite kada bi neki drugi umet danas imao samo jedan ajet, jednu rečenicu, a kamo li poglavljivi suru za koju bi modli da tvrde da je to autentičan Allah subhanahu wa ta'ala govor, kako bi oni to uvožavali i poštovali. A mi, umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ima cijelu knjigu Autentičnu od gospodara svih svjetova, međutim, braćo moja, vjerujte da nismo ispoštovali Allahovu knjigu onako kako to ona zaslužuje. Nismo dali pravo Kur'anu koje on zaslužuje kod nas, jer narod ili umet koji ima Kur'an mora da bude prvi u svemu, mora da bude najbolji, mora da bude, dakle, perfektan u svim oblastima mora da vodi onaj narod i onaj ummet koji ima Kur'an, Allahovu knjigu, ne smije da bude vođen, već mora da bude vodila i da bude prvak i da predvodi sve ostale narode, dakle prema dobru i prema hajru u svim oblastima. U svim mogućim dakle dakle oblastima. Međutim međutim Nažalost, nije tako stanje mada. Hvala Allahu, Đerlešanuhu, umet Muhameda sellem se vraća. I ova sahva i ovo buđenje nije samo na ovim našim prostorima, već je na cijeloj zemalskoj, dakle, kugli. Ljudi se vraćaju Allahovi s.a.v. knjizi i zbog toga su i ova ovolika previranja i ovo trđenje koje se događa u umetu Muhameda sallallahu to je samo zbog toga što se ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem budi i što se vraća knjizi a to nikako ne odgovara ne odgovara dakle onima koji idakve upravljaju i vode vode svijet jer kada se ummet Muhameda sallallahu probudi onaj koji ima Kur'an i Allahovu knjivu kod sebe, on mora biti prvi i on mora preuzeti, dakle, vodeću, vodeću poziciju u svijetu, ka hajru, ka dobru, ka svemu onome što je korisno bez ikakve nepravde i zuluma prema bilo, prema bilo, dakle, kome. Uzvišeni Allah kaže, Fihihu dellil mutekin. U Kur'anu vam je uputa za bogobojazne. Za bogobojazne. Uputa se dijeli na dvije vrste, braćo moja draga. Kada se god Kur ovaj, u Kur'anu spomene uputa, ona podrazumijeva dvije vrste upute. Jedna vrsta upute jeste ona uputa koju je Allah dao svim ljudima. A to su nogobrojni dokazi. I na nebesima, i na zemlji, i u nama samima. Kako kaže uzvišeni Allah, Jalla wa ala, وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِي يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَ Koliko je samo ajeta ili dokaza, ili argumenata i na nebesima i na zemlji, pored kojih ljudi prolaze, ne osvrćući pažnju na to. Vrlo često, mi kada gledamo Allahove dokaze, mislimo da je to tako, da to tako mora, da je to nešto što je uobičajeno. Znajte da ne mora, jer je to sve od Allaha subhanehu tala određeno i uređeno. Na svakom mjestu vidimo dokaz i ajet i argument koji ukazuje anna Allaha wahidun. Kao kaže ovaj poznati arapski pjesnik, فيا <تصفيق> عجبا اوذيكوغلي تشودا كيف يوصل الهو كاكوموغولودي تسو الله نيبوكورني وكيف يجحده الجاحدون ايكاكوموغو دا غا نيجرايونيكوي غا نيجرايو وفي كل شيء ايه او سเวمو يدوكازي ارغومنت على انه واحد A taj argument ukazuje da je on stvoritelj da on zaslužuje da se obožava kao savršeni i potpuni stvoritelj koji ima uzvišena svojstva i prelijepa i prelijepa imena. Ti argumenti su dati svima i svakome. E sad zavisi koliko će se ko koristiti od tih argumenta, koliko ljudi vidi te argumente, mnogi ih gledaju, ali ih ne vide. Od čega zavisi da li ćemo mi vidjeti Allah dželle argumenta ili ne, od stanja naših srca. Kao kaže poslanik uzvišeni Allah poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Wa tarahum yanzurun ilayka wahum Ti vidiš kako oni gledaju tebe, ali te ne vide. Gledaju tebe, vidite, vid, vide da si ti čovjek, da si ti biće i tako dalje, primjećuju te tvoju pojavu, ali te oni ne vide. Ne vide istinu koju si ti donio. Ne vide Kura, ne vidjete kao Allah ovog poslanika i tako dalje. I zato primjera radi odstanja stanja naših srca zavisi to koliko ćemo se mi okoristiti od istine. I zato zvišenja Allah kaže opomeni, a opomena koristi vjernicima. Što su nam srca čistija, braćo moja? Što su nam srca čistija, istina nam je jasnija. Istina nam je jasnija. A što više dozvolimo da ovaj fitru i istinu i pravu čistu vjeru sa kojom se rađamo, prekriju ovaj ta lozi raznih griha i zablude onda sve je naše srce dakle uh, više više slijepo zato zvišnja Allah Jehova što nam kaže innaha la ta'mel ta abisar walakin ta'mel ta ta'mel kulubu leti fi sudur nije su slijepe oči Već su slijepa srca koja se nalaze u grudima. Slijepa su srca i zato primjer radi onim ljudima koji nisu ostavili grijeha da ga nisu počinili. Na svaki grije su pokucali. Ti njima možeš da objašnjavaš i da pričaš i da im spustiš njesec sa neba. Međutim, oni nikada ne mogu da povjeruju. Zbog čega? Zbog toga što su doveli svoje srce u tako teško stanje i u tešku situaciju da do, do njih istina ne dopire. A naravno to je ono što čovjek sam svojim dijelom i sam svojim ovaj radom zasluži kao što kaže učitelj Allah džele vela kella bel ran ala qurubih ma kanu yaksibun ani već je prekrilo njihova srca šta ono što su oni uradili grijesi koje su ljudi sami počinili i to je ono što se spominje u hutbama primjera radi koga Allah uputi na pravi put on je od upućenih a koga Allah ostavi u zlabudi on je On nikada neće krenuti pravim putem. Nemoj neko da pomisli, ne daje Bože da je to ovaj, Allah Ješanuhu nekoga ostavlja u zabludi bez da čovjek zasluži tu zabludu, ne naprotiv. Allah Ješanuhu je pravedan. I ne samo to, Allah Ješanuhu prema nama ne postupa shodno našo, shodno svojoj pravdi. Jer kada bi postupio prema nama shodno svojoj pravdi, ne bi niko ostao na zemlji, nego on sa nama postupa shodno svojoj plemenitosti i dobroti Arabi shodno svojoj plemenitosti i dobroti on na taj način i sa tog polazišta postupa, postupa prema nama. I zato je on, dželjavala, toliko i istrpljiv na sve ono što se događa sa naše, sa naše dakle strane. Zatim druga uputa jeste uputa koju hudaje ljudima da krenu pravim putem. Da primijete te argumente i kada ih primijete da krenu pravim putem, da slide istinu, da slide islam i tako dalje. Kome to Allah daje? Kaže Allah jel. u ala. Oni koji se bore radi nas i u ime nas, mi ćemo ih sigurno uputiti pravim putem, našim putevima. Braćo moja, zapamtite ovo zlatno pravilo. Kaže šehu Lissam ibn Taymijeta, rahimahullahu ta'ala, ko god želi istinu, ko god želi istinu, ko hoće istinu, i krene, uloži napor da dođe do istine, Allah Čelešanuhu će mu otvoriti pute do nje. Jer je Allah Čelešanuhu pleneniti dobar prema nama, ko god krene prema Allahu Čelešanuhu, Allah subhanahu wa ta'ala mu mnogo struko više uzvrati. Zato stoji u onom hadisu kuciju, ko prema meni hoda, uzvišeni je Allah šanuhu, prema njemu žuri. Ko se prema njemu uh, uputi ili okrene za jedan ovaj uzvišen uzvišeni Allah šanohu za aršin, mu se više dakle, približava. I zato, braćo moja, ko god želi uputu i ko je hoće, ko je traži i ko se trudi da je postigne, Allah šanohu će mu je dati. Allah džeshano će mu je sigurno sigurno ovaj dati. A onaj isto ko želi zabludu i ide putovima zablude, e to je onaj koga uzvišeni Allah subhanahu wa taala ostavlja ostavlja od ostav sebe. Ostav Uputa za bogobojazne, šta je bogobojaznost kratko samo, inače je dugačka tema. E Buhurejra je prelijepo definirao bogobojaznost. Inače ta takwa ili bogobojaznost djelo srca. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Et takwaha huna." Takvalok i bogubojazno se nalazi ovdje u srcu. Znajte, vraće moja, da srce ima svoj govor, svoje riječi i srce također ima svoja dijela. Koje, šta je govor srca? Govor srca je vjerovanje. A šta su dijela srca? Dijela srca su mnogo brojna i to su mnogo važna dijela, vraće moja. Vrlo često ili uglavnom ljudi ne osvrću pažnju na dijela svoga srca. A srce izuzetno ima velik prostor svoga djelovanja. I u pozitivnom i u negativnom smislu. Šta su to dijela srca? Dijelo srca je bogobojaznost, veličanje uzvišenog Allaha, ostlanjanje na uzvišenog Allaha, strah od uzvišenog Allaha, ljubav prema uzvišenom Allahu, džišanohu. zatim nada prema Allahu, milosti, Straho, da la... sve su to dijela koja čovjek izražava šta srcem. Je klin, ubjeđenje, sve su to dijela, dijela srca. Zatim, s druge strane, negativna djela koja čovjek može da izražava svojim srcem, ne daj Bože, su zavist, mržnja i druge dakle negativne stvari koje, kada ispune srce, neminovno je da se na taj način i manifestira ta ista energija koja se nalazi u srcu, i pozitivna ili negativna na, na tijelo. I zato Resulullah sallallahu sallam, kaže u hadisu, poznatom hadisu kada srce bude čisto i dobro i ispravno, onda mora i tijelo da bude cijelo dobro. I u protivnom je također suprotno suprotno od toga. Koja su još to uh, ovaj svojstva koja krase ovaj vjernike, one najbolje, najudaranije, Allahu najmilije, ellenejuminune bil gayb, oni koji vjeruju u gajb, oni što nisu dokučili svojim čulima. Svojim čulima, ono što se ne može vidjeti, dodirnuti, osjetiti, pomirisati, čuti i tako dalje. Mi vjerujemo u sve ono što je uzvišeni Allah objavio. Sve ono što će se događati od kako nastupi smrt pa sve do konačne presude sunnijeg dana, dženeta i dženema, u sve detalje oko kojih imamo vjerodostojne dokaze ili u Kur'anu i u sunnetu, mi vjerujemo u to i u to nema nikakve sumnje. Vjerujemo u te istine kao što vjerujemo da smo mi danas ovdje u ovoj džami na džumi, na džumi dakle namazu. Vjerni to ne sumnja, a onaj ko sumnja neka liječi svoje sumnje znanjem. Znanjem i argumentima, jer inače je sumnja poligon na kojem šejtan lomi lomi vjerničke, vjerničke, dakle ovaj, vjernički iman i vjerničku vjerničku dakle ovaj vjeru. Zatim kaže uzvišeni Allahu vequimu nasalata bla namaz suštinski uspostavljaju namaz. Vraćeo moja, suštinski namaz uspostavljate. Oko namaza nema kompromisa. Pet vakata namaza. Ali ne govorimo samo ovdje o formalnom obavljanju namaza, nego o suštinskom obavljanju namaza, vraćeo moja draga. Moramo se vratiti i tražiti svoj namaz kod sebe i sebe u svom namazu. Namaz koji je klanjao Resuru Allah s.a.v. koji je klanjao kad mu je najteže bilo kada bi mu se najteži uh e, momenat dogodi u životu Fezeaja sala on bi pojurio on bi pojurio dakle da klanja prisutnost u namazu to je naravno sve posebna jedna dugačka tema a mi nećemo u to u to dakle ovaj ulaziti zatim od onoga što i mi dajemo oni oni udjeljuju onoga od onoga što nam Allah što daje, a sve je od Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Sve je, od gospodara svih svijetov, ovdje naravno ulazi zeka, dobrovoljna davanja i onaj koji daje, neka zna da daje od onoga što mu je Allah djelle wa ala dao. Jer da nam Allah nije dao naša tijela, našu snagu, mogućnost, sposobnost, tako da, niko od nas ne mogao ništa da stekne, niti da zaradi. Zatim, oni vjeruju ono što je objavljeno prije tebe i ono što je objavljeno u tebi, Muhammed. Vjerujemo u sve knjige, vjerujemo sve I to je jedna karakteristika za umet Muhammeda, sallallahu Jedino muslimani vjeruju u sve poslanike. Vjeruju i u Isa, za koga se vežu kršćani, i vjeruju u Musa, aleyhi salatu wasalam, za koga se vežu jevreji. I u sve ostale poslanike, muslimani, muslimani, dakle, vjeruju. Dok ovi drugi ne priznaju Muhammeda, sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi vselem. I u tom smislu ima jedna zanimljiva rasprava kratka rasprava između jednog našeg alima i učenjaka koju u spominje Jemil Zeino ovaj u svojoj knjizi kaže rekao je jedan ovaj kršćanin ili kršćanski učenjak muslimanskom alimu i autoritetu kaže kako to vi vama je dozvoljeno da ženite jevrejke kršćanke a zabranjeno je da vaše, vaše žene ni kršćani ili jevreji ovaj ženimo On kaže: Mi muslimani vjerujemo u vaše poslanike pa su nam dozvoljene vaše žene da ih ženimo. Kaže: Kada vi povjerujete u našeg poslanika Muhameda sallallahu alajhi wa sallam, će biti dozvoljeno da ženite naše, naše žene, a u tom slučaju naravno oni će biti oni će biti muslimani. Zatim na kraju Uzvišeni Allah šano kaže: "Wa bil akhirati hum yuqinun", oni čvrsto vjeruju u ahiret. Yakin, yakin je stanje gdje čovjek vjeruje u sudnji dan kao da ga gleda. Došao je dan ashab Rasulullah s.a.v. i kaže Allah uposlaniče, ja kao da gledam sudni dan, da je da Allah došao da nam sudi i tako dalje. To je bilo jeqin ili bi, bilo objeđenje ashab Rasulullah s.a.v. U laike ala hudem mir rabbihim. Objevati pažnju, oni su na uputu svoga gospodara. Kada Allah šanohu uspomeni u Kur'anu uputu, on pri, uh, koristi prilog ala, na, što znači i ukazuje na uzvišenje. Oni su na uputi, jer onaj koji je na istinu na uputi, on zaslužuje da bude uzvišen i on zaslužuje da bude uzdignut. I on će biti uzdignut i na dunja i na ahiretu. A kada koristi zabludu, uzvišen je ja Allah Žešanohu, kada ovaj, govori o zabludu, on kaže Fidala li mubin. Oni su uzabludi. Wa inna u iakum la ala hudana u fidala li mubin. Mi kaže ili smo, za, ili smo na istini, na uputi, ili ste u zabludi. Šta znači ovo u zabludi? Jer je zabluda niža kategorija, ne može se zabluda uporedjivati sa istinom. I zato oni koji su na tom usmjerenju, oni su u zabludi, u tamama, u porocima, oni su donji. Oni ne zaslužuju nikakvu pažnju od strane uzvišenog Allaha jer oni nisu ispoštovali ono što uzvišeni Allah od njih zaslužuje. I zaista, vjerni, braćo moja draga, oni koji su na uputi, oni su najsrećniji. Oni su najsrećniji na ovom i na budućem svijetu. Oni, šta god da im se događa, i kada su u blagodatima, oni su srećni. I kada su u iskušenjima, oni su također zahvalni i strpljivi. Oni, kada žive oni su naj naj u najlepšem stanju kada umiru također su u najlepšem stanju vjerniku je uvijek lijepo i vjernik je uvjek najsrećniji i on je gorni on je na a oni koji su zabloni su u zablodi i u tim vrtlozima dakle različitih poroka, različitih tama i zala. Da nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'ala uputi u čvrstini, na pravom putu. Da nas uzvišeni Allah جل وعلا pomogne da ustrajemo. Jer najveći keramet na ovom svijetu braćo moja jeste ustajati na pravom putu. Nije keramet, nije najveći keramet da letiš, da hodaš vodom, nego je najveći keramet da ustaješ na pravom putu. Ako hoćeš da budeš evlija الله دراجي رب добрий човё што бы оно наш народ рекао онда устрај на права пу الله на намазу и у свим осталим ибадетима које је узлишени аллах же шану прописао да више не بما فيهم من الآيات و الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه الغفر الرحيم